Пролог Драконова гора Палац час від часу здригався, наче сама земля жахалася з погадів, та глухо стогнала, не вірячи тому, що сталося. Смуги сонячного світла падали крізь тріщини у стінах. Змушуючи мінитися та зблискувати міріади танцюючих у повітрі порошинок. Стіни, підлога, стеля чорніли випаленими плямами, фарба та позолота взялися пузирами на колись яскравих фресках, покреслених широкими чорними мазками, шаркіптяви ліг на розкришені фризи. Зображені на них люди й тварини, здавалося, намагалися вибігти з палацу і перечекати Веремію деінде Мертві лежали скрізь – чоловіки, жінки, діти. Вони намагалися врятуватися втечею, але падали вражені блискавками, що били уздовж всіх коридорів, чи охоплені вогнем, що підкрадався Зненацька, чи поглинуті розтопленим камінням, що хижо струманіло у пошуках жертв. І так чинилося доти, доки знову не запанували безгоміння та спокій. І, химерно контрастуючи з довкіллям, пишалися барвисті гобелени та шедеври живопису. Висіли так, наче нічого й не трапилось. Хіба що подекуди перекособочилися, коли під ними випиналися стіни. Меблі з вибагливою різьбою, інкрустовані слоновою кісткою та золотом, Стояли цілісінькі, і лише де-не-де поперекидалися, коли під ними брижилася підлога. Навіженство стинало все під корінь, залишаючи без уваги речі другорядні. Льв стерін Теламон блукав палацом, легко утримуючи рівновагу, коли підлога під ним хиталася. «Ілієно! Кохана, де ти?» Він заплямив кров'ю край свого ясно-сірого плаща, коли переступав через тіло золотоволосої жінки, риси прекрасного обличчя якої спотворив жах смертної миті. А в розплющених очах застигло нерозуміння. «Де ти, моя дружина? Куди ви всі заховалися?» На очі йому потрапило власне відображення у перехнябленому дзеркалі на мармурі стіни що взявся бульбашками. Пишні королівські шати, сірі, пурпурні та золоті, з виїмкової тканини, привезеної купцями аж з позасвітового моря. Наразі були подерті та брудні, і товстий шар вкривав їх так само, як і його обличчя та волосся. Він торкнувся емблеми на плащі, чорно-білого кола, розділеного хвилястою лінією, і на мить затримав на ньому руку. Щось він означав цей символ. Проте те коло не могло надовго затримати його увагу. От на своє відзеркалення він утупився зі здивуванням. Звідти на нього дивився високий чоловік середнього віку. Він навіть зараз виглядав ще доволі вродливим, хоча севина – густо запорошила темне каштанове волосся. Невпокій та втома порізьбили обличчя глибокими зморшками і додали темряви очам, яким, здавалося, судилося побачити надто багато. Льюстерін розсміявся, спочатку тихо, а відтак закинувши голову на все горло. Його сміх луною прокотився безживними залами. «Ілієно, кохана! Іди сюди, дружина моя! Ти маєш це побачити!» Повітря у нього за спиною затремтіло, вкрилося За Замить брижі затверділи, явивши постать чоловіка. Незнайомець роззирнувся і побачене викликало на його обличчі гримасу відрази. Він був нижчий за Льюса Теріна і вдягнений з голови до п'ят у чорне, якщо не зважати на смужку білосніжного мережева на комірі, та гаптовані сріблом закоти високих до стегна чобіт. Прибулець пішов уперед, ступаючи обережно, підхопивши поле плаща, аби не забруднити його обезживні тіла. Підлога затремтіла від після поштовхів, але він не звернув на це уваги, вп'явшись очима у чоловіка, котрий реготав, утупившись у дзеркало. Володарю ранку, сказав він. Я прийшов по тебе. Сміх наче ножем відтяло. Ілью Стерен повернувся, не виказуючи жодного здивування. Еге ж, гість. Чи маєш ти голос, незнайомцю? Незабаром настане час співів, і всі запрошені взяти участь. Ілієно, кохана, у нас гість. «Ілієно, де ти?» Очі чоловіка в чорному розширилися. Погляд метнувся до тіла золотоволосої жінки, а тоді знову до Люса Теріна. «Забери тебе, шейтан! Невже гниль проникла в тебе аж так глибоко?» «Це ім'я? Шей?» Люс Терін здригнувся і підніс руку, наче відганяючи щось від себе. Не варто його вимовляти, воно небезпечне. Отже, ти хоча б це пам'ятаєш. Небезпечно для тебе, дурню. Не для мене. Що ще ти пам'ятаєш? Пригадуй, ти засліплений світлом ідіота. Я маю покінчити з тобою, але не хочу, щоб ти в цей час спокійнісінько перебував у непам'яті. Згадуй усе. Якусь мить люстерін витрищався на власну підняту руку, здивований тим, як примхливо розписав її бруд. Відтак витер її об одіж, не помічаючи, що та ще брудніша. А тоді його увагу знову привернув співрозмовник. «Хто ви такий? Чого вам треба?» Чоловік у чорному пихато випнув груди. «Колись мене звали Елан Морін та й Дронай, але тепер...» Зрадник надії, прошепотів Люстерін, спогади ворухнулися. Проте він мотнув головою, відганяючи їх. То ти все ж таки щось пригадуєш. Так, зрадник надії. Так прозвали мене люди. Так само, як тебе вони назвали драконом. Але на відміну від тебе, я прийняв це ім'я. Вони дали мені його, повважавши за проклін. Але я ще змушу їх колінкувати перед цим ім'ям зі святобливим трепетом. А що ти зробиш зі своїм ім'ям? Від сьогодні люди називатимуть тебе родичем вбивцею Що ти збираєшся з цим робити?» Льюстерін, суплячи брови, обводив поглядом руїни залу. «Ілієна мала би бути тут і привітати гостя. Неуважно, про а тоді гукнув. «Ілієно, де ти?» Підлога заходила ходором. Тіло золотоволосої жінки затремтіло, Так, наче вона збиралася відповісти на його поклик. Його очі її не бачили. Елан Морін скривився. «Поглянь на себе», – промовив він зневажливо. «Колись ти був першим у залі слух. Колись ти...» Носив перстень та Мерліна і пишався на високому троні. Колись на твій заклик збиралися дев'ять скіпетрів влади, а подивися зараз на себе жалюгідне калічне створіння. Проте цього не досить. Ти принизив мене в залі слух, ти завдав мені поразки перед воротами до Пааран-Дізена. але тепер я сильніший за тебе ти помреш з думкою про свою остаточну поразку сповна усвідомивши якою вона є абсолютною та нищівною втім якщо я взагалі дозволю тобі померти не розумію чому Ілієна так забарилася вона мене не похвалить якщо помислить начебто я приховую від неї гостя сподіваюся ви охоче до бесіди бо Ілієна охоча я вас попередив. Ілліяна запитуватиме вас про тисячу речей, і може таке трапитися, що ви розповісте їй усе, що знаєте». Відкинувши назад чорний плащ, Елан Морін випростав руки перед собою. «А ще гірше для тебе те, – прошипів він, – що тут немає жодної з твоїх сестер. Я ніколи не був майстром зцілення, а наразі – Визнаю іншу силу. Втім, будь-яка з них змогла би дати тобі просвітлення, хіба що на кілька хвилин, якби, звісно, ти її не встиг знищити раніше. Те, що можу зробити я, подіє не гірше. Принаймні, мене це влаштовує. Він раптом посміхнувся, і ця посмішка була жорстокою. Хоча Маю таку думку. Шейтан стілює не так, як ти звик. Сцілися, Люсе Терене. Він простягнув руки і світло потьмяніло. Так, наче тінь, лягла на сонце. Біль вибухнув у Льюсі Терені, І він закричав. Крик цей ішов із глибин його єства. І він не міг його зупинити. Вогонь Обпалив його до самих кісток. У жилах заструмила кислота. Він повалився назад, гепнувшись головою об кам'яну підлогу. І голова відбилася від неї подобу м'яча. Серце викалатувало, намагаючись вирватися з грудей. І з кожним його ударом нова хвиля полум'я проходила крізь тіло. Він безпомічно бився у конвульсіях. Біль Перетворив його череп на агонізуючу сферу, яка, здавалося, ось-ось вибухне. Хрипкі крики стократ відлунювали палацом. Повільно, дуже повільно біль почав відступати. Цей відплив, здавалося, тривав тисячі років, а коли завершився, Люстерін залишився лежати сіпаючись, намагаючись ковтнути повітря пошерхлим горлом. Здавалося, минуло ще тисячоліття, доки він спробував підвестися, відчуваючи, що м'язи перетворилися на драглі, і спромігся нарешті стати на вкарачки. Погляд його впав на золото-волосу жінку, із грудей якої вирвався крик. Тисячократ не самовитіший за ті крики, що лунали раніше. Хитаючись, ледь не падаючи до лілиць, він поповз до неї. Він схопив тіло в обійми, і на це були потрачені всі його сили. Руки у нього тремтіли, коли він відкинув золоте волосся з обличчя і глянув у її широко розплющені очі. Ілієно, світло, допоможи мені. Ілієно. Він припав до неї, намагаючись захистити її своїм тілом, ридаючи ридма як людина, якій більше нема що втрачати в цьому житті. Ілієно, ні! Ні! Ти можеш повернути її, родича вбивця. Великий володар Темряви може повернути її до життя, якщо ти служитимеш йому, якщо ти служитимеш мені. Льюстерен підвів голову. І чоловіку чорному мимоволі позадкував на крок від його погляду. Десять років, зраднику. шелеснув люстерин. Так і ще шовково шелестить клинок, коли його вихоплюють і піхов. Десять років твій хазяїн занапащає світ. А тепер ось це. Я. Десять років! Ти жалюгідний недоумку! Ця війна триває не десять років! а як світ світом. Ми з тобою билися тисячі разів з кожним обертом колеса. Тисячу тисяч разів. І битимемося доти, доки час помре і восторжествує тінь. Останні слова він прокричав підніше стиснуту в кулак руку. І тепер прийшла черга Люса Терина відсахнутися, важко дихаючи від вогняного спалаху в очах зрадника. Люстерин обережно пустив Ілієну долу, ніжно пестячи кінчиками пальців її волосся. Коли ж він підвівся, то хоча сльози і застилали йому очі, у крижаному голосі лунав метал. За те, що ти скоїв раніше, зраднику, тобі немає прощення. Але за смерть Ілієни я знищу тебе. Знищу так, що тобі не допоможе твій хазяїн. Готуйся до... Та пригадай же дурню. Пригадай свій марний напад на великого володаря Темряви. Пригадай його удар у відповідь. Просто зараз сто поборників шматують світ. І з кожним днем до них доєднується ще сотня. Чия рука вбила Ілієну сонячного лосу? Родича вбивце. Не моя. Не моя, чия рука забрала життя у кожного, в кому була хоча б краплина твоєї крові, у кожного, хто любив тебе, у кожного, кого любив ти. Не моя, родиче вбивце, не моя. Згадай і знай, яка ціна опору Шей Тану. Під, що стікав обличчям Люса Теріна, проклав борозни крізь пил та бруд. Він згадав. І спогад цей був туманний, наче сон у вісні. Але він знав, що це є правдою. Несамовитий рик відбився луною від стін. Рик чоловіка, який дізнався, що він знищив власну душу своєю ж рукою. Він учепився нігтями в щоки, наче бажаючи вирвати очі, аби не бачити того, що накоїв. Хоч куди він зводив їх, лицезрів лише мертвих. Пошматованих, переламаних, спалених, наполовину поглинутих каменем. Скрізь покоїлися мертві обличчя тих, кого він знав, кого любив. Старі слуги, друзі з дитинства, вірні товариші, котрі стояли з ним пліч опліч у битвах яким несть числа. І його діти, його власні сини та дочки, мов би, поламані ляльки, що ніколи більше не оживуть, не засміються, бавлячись у щось своє, діточе Усі вони полягли від його власної руки. Обличчя дітей винуватили його. Порожні очі запитували, чому? І його сльози не могли бути відповіддю. Сміх зрадника підхльостував, заглушаючи його власні стогани. Він більше не міг дивитися на ці обличчя, терпіти цей біль. Він не міг тут більше залишатися. У вічі він потягнувся до істинного джерела, до заплямованого Саєдін. І перемістився. Він опинився посеред рівнинної та порожньої місцини, неподалік Котила хвилі ріка, широка та пряма, але він відчував, що на сотні ліг навкруги немає жодної людини. Він був тут один як палець, такий самотній, яким тільки може бути людина, поки вона ще жива. Але втекти від спогадів було годі. Очі загиблих переслідували його, вони чаїлися в кожному з незлічених закамарків його свідомості. Від них Йому було не сховатися. Очі його дітей, очі Іллієни. Сльози блищали йому по щоках, коли він підвів обличчя до неба. Світло, прости мені! Він не вірив, що може отримати прощення, за те, що він накоїв, не прощають. Але він усе одно волав, звертаючись до неба, благаючи про те, чого, як він знав, не може бути йому дано. «Світло! Прости мені!» Він усе ще торкався Саїдін, чоловічої половини тієї сили, яка керує Всесвітом, яка обертає колесо часу, і відчував маслянисту пляму, що бруднила поверхню цієї половини сили. Пляму завдану тінню у відповідь на його удар. Пляма з'явилася через нього, тому що у сліпій гордині він уток мачив собі в голову, що люди можуть дорівнятися до творця, можуть виправити те, що створив творець, а вони власноруч сплюндрували. Він повірив у це в своїй гордині. Льюстерін усе глибше й глибше заходив у істинне джерело, черпаючи з нього, як ото гинучи від спраги. Поспіхом він зачеркнув єдиної сили стільки що не зміг її всю направити самотужки. Відтак шкіру, наче обпалило вогнем. Напружившись, він змусив себе черпати ще, намагаючись узяти на себе всю силу. Світло, прости, і лієно. Повітря перетворилося на полум'я. Полум'я на рідке світло. Блискавка, що вдарила з небес. Випалила б очі будь кому, хто вздрів би її хоч на мить, осліпила б його навіки. Зірвавшись із небозводу, блискавка пройшла крізь люса терена теламона, досягши земних надар. Там, де вона торкнулася каменя, той перетворився на пару. Земля заходила ходором, затремтіла, наче жива істота вагонії. Вогняний стрижень, що з'єднав небо і землю, проіснував хіба якусь мить. Він згаснув, та земля все ще здіймалася хвилями. Наче море під час шторму. В повітря вдарив фонтан розплавленої скельної породи. Заввишки п'ять сотень футів. А земля зі стогоном набракла. Штовхаючи вогняний струмінь вище і ще вище. З півночі і півдня... Зі сходу та заходу налетіли вітри, ревучи, ламаючи дерева, наче лозинки, завиваючи пронизливо, налітаючи поривами, наче покликані допомогти новоявленій горі рости вище і досягти неба. Урешті-решт вітри вляглися. земля вже не трусилася, а тільки глухо гуркотіло. І знаку не лишилося від Люса Терена Теламона. Там, де він стояв, височила гора, здіймаючись на милі до неба. І розплавлена лава ще вивергалася потоком із її надщербленого верхів'я. Широка і пряма ріка вигнулася дугою, подалі від гори, і розділилася на два рукави, утворивши посередині довгастий острів. Тінь від гори майже сягала острова. Вона чорніла на землі, неначе зловісне климо пророцтва. Якийсь час нічого не було чутно навколо. Хіба земля гуркотіла глухо, наче протестуючи. Повітря над островом замерехтіло. Загуснуло. Чоловік у чорному стояв, дивлячись на вогнедишну гору, що випнулася посеред рівнини. Лють і призерство викривали його обличчя. Тобі не втекти так просто, драконе. Між нами ще нічого не скінчено. І не скінчиться до віку. Відтак чоловік зник, а гора і острів зосталися самотувати. Зосталися чекати. І тінь укрила землю, і світ розколовся на каміння. Океани відступили, і гори розсипалися. Народи розсіялися по вісьмох краях світу. Місяць обернувся на кров, а сонце на попіл. Моря кипіли, а живі заздрили мертвим. Все було розтрощене. І все було втрачене, окрім пам'яті, а надто одного спогаду, що панував над усіма. Залишилася пам'ять про того, хто приніс тінь і світотрощу, і ім'я йому було Дракон. З Алет Нінтаєрін Алта Камора. Світотроща. Автор невідомий. Четверта епоха. І прийшло це тоді, аби минути так, як приходило раніше, і прийде знову. Морок важко вкрив землю і згнітив серця людей, і зелене листя зачахло, а надія вмерла. І люди заволали до Творця, промовляючи «О світло небес! Світло світу!» Дозволь обіцяному народитися згори, як сказано у пророцтвах, як це було у віки, що давно минули, і буде знову у віки, що прийдуть. Дозволь князеві ранку заспівати до землі, аби вона зазеленіла, а долини сповнилися ягнятами. Хай рука володаря світанку захищає нас від темряви. Хай... Величний Меч справедливості Боронить нас. Нехай дракон знову осідлає вітри часів. З Чаралдріанан Де Каламон. Цикл Дракона. Автор невідомий Четверта епоха. Розділ Перший БЕЗЛЮДНА ДОРОГА Обертається колесо часу. Грядуть і минають епохи, залишаючи по собі спомени, що стають легендами. Легенди блякнуть у пам'яті і перетворюються на міфи. А коли епоха, що їх сотворила, повертається знову, про них уже і згадки розвіялися. В одній з таких епох, яку дехто називає третьою, епосі, яка ще має настати і яка водночас давно проминула, в імлистих горах здійнався вітер. Вітер цей не був початком. В обертанні колеса часу нема ні початку, ні кінця. Проте одним із нескінченої вервечки початків – цей вітер все ж таки був. Народившись під вічно оповитими хмарами гірськими вершинами, котрі цілком відповідали своїй назві, вітер погнав на схід, промчавши над піщаними пагорбами, що колись давно, ще до світотрощі, були узбережжям Великого океану. Тут, у низькодолі, він пустився у межиріччя, увірвався в хащу, прозвану Західним лісом і хльоснув по двох чоловіках. Вони тарабанились обіч бідарки кам'янистою стежиною, знаною як «кар'єрний путівець». Попри те, що весна повинна була розпочатися вже місяць тому, вітер обпікав крижаним холодом, наче мав ось-ось принести з собою хурделицю. Його пориви щільно притисли плащ Ранда Альтора до спини. Обгорнули коліна, сиро брунатною вовняною тканиною, а тоді взялися шарпати край одежини. Ранд пожалкував, що плащ на ньому недостатньо важкий, та ще одна сорочка не була зайвою. Коли він намагався відкинути плащ назад, той раз у раз зачіплявся за сагайдак, прив'язаний до пояса. Усі спроби притримувати плащ однією рукою були марними, а в іншій руці він тримав лук зі стрілою на тятиві. Коли шалений порив вітру вкотре вирвав плащему з рук, Ранд кинув погляд на батька, поверх зарослої густою шерстю спини гнідої кобили. Він розумів, що його бажання пересвідчитися, чи тем і далі крокує поруч, є безглуздим. Але що вдієш? Такий уже випав день. Вітер із завиванням налітав на подорожніх, і якби на його виття, надовкола панувало би безгоміння. Зрідка тишу протинало тихе порипування осі бідарки. В лісі нечутно було пташиного співу, та й білки не пересвистувалися серед гілля. Втім, він цього й не сподівався. Не такою була ця весна. Лише дерева, що й узимку зберігали листя або голки, з зблискували зеленим. Крізь буре шпичасте плетиво, торішніх засохлих пагонів ожини, де де проглядало голе каміння. Навіть бур'яни траплялися з рідка, здебільшого кропива, а ще якесь колюча та смердюча зілля. Воно залишало огидний запах, якщо необережно розчавити його чоботом. У темному затінку, де шапки дерев у притулку нахилялося одна до одної, ще біліли латки снігу. Сонячне проміння подекуди кволо пробивалося якесь густе гілля, але не несло з собою тепла. На сході над верхівками дерев зависло бліде сонце, проте світло його було тьмаве, наче розведене сутінками. Невеселий це був ранок. І думки він навівав невеселі. Юнак мимоволі торкнувся стили на тятиві. Був готовий в одномить одним порухом підтягнути її до щоки, як учив його тем. На фермах ця зима видавалася тяжкою. Найгіршою з усіх, що могли пригадати старі люди. Але, мабуть, у горах вона була ще лютішою. Принаймні, якщо висновувати... З сили селенних вовчих зграй, що ринули до межиріччя. Вовки набігали на кошари. Гострили зуби на хліви та стайні, аби дістатися до худоби та коней. Ведмеді теж убивали овець, хоча ведмедів у цих місцях не бачили здавна. Щойно сутеніло люди намагалися укритися у своїх будинках, оскільки ставали здобичу так само часто, як і вівці. Втім, Інколи таке траплялося й удень. Тем розмірно крокував з іншого боку бели, спираючись на спис, наче на герлигу, не звертаючи уваги на вітер, хоча той і шарпав його темний плащ, змушуючи майоріти, наче прапор. Він раз у раз легенько поплескував конячку по крупі, наче нагадуючи, що треба йти далі. Могутній широкогрудий, та кругловидий тем здавався цитаделю реальності посеред цього ранку, кам'яною брилою посеред плинного сновидіння. Хоча засмаглі щоки тема покарбували зморшки, а в сріблі волосся лише де-неде проглядали чорні пасма. У ньому відчувалися міць і непохитність. Бухливий потік лише вирував би навколо його стоп, не в змозі збити з ніг. Наразі він незворушно простував дорогою. Вовки та ведмеді – це, звісно, не жарти, наче казав він усім своїм поглядом. І кожний, хто тримає вівці, повинен на них зважати. Проте краще їм навіть не намагатися завадити тему Альтору, дістатися Емондового лугу. Винуватого сіпонувшись, Ран знову взявся спостерігати за своєю стороною узбіччя. Незврушність Тема нагадала йому про обов'язок. Він був на голову вищий від батька, втім, як і за будь-кого на цілий окіл. Рант не дуже скидався на Тема, хіба що був такий же широкий у плечах. Сірі очі та рудуватий відтінок волосся він успадкував від матері, так казав йому Тем. Вона була не тутешня, і Рант її майже не пам'ятав, хіба що усміхнене обличчя. Але квіти до її надгробку він приносив щороку. На весні, на белтайн і влітку, на день сонцестояння. На візку серед восьми великих діжок сидру, який лише трохи набрав міцності за час зимової витримки, примостилися два невеличкі барильця яблучного бренді. Тем щороку доправляв такий вантаж до корчми винне джерело, Аби на Белтайн люди мали чим пригоститися. Він заявив, що і цієї весни його не вдасться зупинити якимось вовкам та холодному вітру. Хіба що трапиться щось геть несусвітенне. Досить і того, що вони з Рандом не були в селищі кілька тижнів. Навіть Тем наразі рідко полишав ферму. Але Тем дав слово привезти Бренді та Сидер. І він мусить це зробити хай навіть у переддень свята, свого слова Тем завжди дотримував що ж до Ранда, то він просто радів нагоді вихопитися з ферми, радів майже так само сильно, як і, власне, Белтайну. Спостерігаючи за своєю половиною дороги, Ран раптом, наче відчув на собі чийсь уважний погляд. Певний час хлопець намагався позбутися цього відчуття. Між дерев непомітно було ні пороху, ні шелесту, тільки вітер гудів. Але відчуття не хотіло зникати, а навпаки – посилювалося. Волосинки на руках Ранда здибилися, шкіра засвербіла. Так, наче зсередини поколювали сотні голочок. Ранд роздратовано перехопив лук, аби почухати руки, і наказав собі не прислухатися до дурних фантазій. З його боку лісу не було нічого і нікого. А тем сказав би, якби помітив, щось на своїй стороні. Рант знову озирнувся І не повірив власним очам. Позаду нього, на відстані 25-й, не більше, їхав вершник, одягнений у чорний плащ. Він зливався із чорним конем в одне гнітюче, без жодної світлої чи блискучої цятки, ціле. Радше за звичкою, аніж спонукуваний чимось іншим, він продовжував заткувати поруч із возом, дивлячись на незнайомця. Плащ вершника вкривав його аж по халяви чобіт, а каптур був насунутий до самого підборіддя. Ранд тривожно помислив, що у постаті вершника є щось дивне, а надто його манило те, що ховалося під каптуром. Затінені риси. Годі було роздивитися, хоча Рандові здавалося, що він дивиться Вершникові просто в очі. І відвести погляду він не міг. Під каптуром чорною плямою меркла сама тінь. Але він відчував ненависть, що юшила звідти. Відчував так гостро, не наче дивився у кривороте від люті обличчя. Ненависть до всього живого, а насамперед ненависть до нього. Ранда. Зненацька юнак перечепився за камінець на дорозі і випустив темного вершника з очей. Лук випав йому з рук, а він сам не гепнувся горілист тільки тому, що встиг ухопитися за гриву Бели. Кобила налякано форкнула і зупинилася, вивернувши голову, аби подивитися, хто і чому її схопив. Тему поглянув на Ранда зверх спини конячки. Що сталося, хлопче? Вершник. відсапуючись та випростовуючись, промовив Рант. Якийсь чужак їде вслід за нами. Де? Тем підняв списа з широким вістрем і уважно подивився назад. Ось там, позаду. Рант розвернувся, і слова завмерли йому на губах. Дорога позаду лежала порожне. не вірячи власним очам. Він обнишпарив поглядом хащі праворуч і ліворуч дороги. Проте і коня, і вершника, наче вітром здуло. Ранд помітив запитання у погляді тема. «Він був там. Чоловік у чорному плащі на чорному коні». «Не хочу видатися сумнівакою, хлопче, але куди він міг подітися?» «Гадки маю, але він там був». Ранд підхопив із землі лук і стрілу, похапливо перевірив оперення, відтак поклав стрілу на тятиву і, трохи натягнувши її, знову відпустив. Не було у кого цілитися. «Він був!» Тем похитав сивоватою головою. «Ну, якщо ти так кажеш, хлопче, тоді ходімо глянемо. Кінь залишає сліди навіть на такій дорозі». Він посунув назад уздовж воза. Його плащ полоскався на вітрі. Якщо ми їх знайдемо, то точно знатимемо, що він насправді тут був. І якщо ж ні... Що ж, зараз такі часи, що будь-кому може примаритися, що завгодно. Раптом Ран збагнув, що здалося йому дивним у тому вершнику, окрім його немислимої тут появи. Вітер, що ледь не шмагав його і тема, не повирухнув жодною складкою на чорному плащі чужинця. Зненацька ранду пересохло у роті. Мабуть, усе це йому примарилося. Батько правий. Такого ранку уява може зіграти з людиною злий жарт. Хоча він не вірив у те, чому намагався себе переконати. Але як розповісти батькові, що чоловік, котрий наче розтанув у повітрі, був задягнений у плащ, не під владний вітру? Стурбовано насупивши брови, Рант уважно вдивлявся в ліс, що обступав з усі біч дорогу. Він тепер був якийсь інакший. хлопець ще змалечку звик бігати лісами, куди лише заманеться. Він навчився плавати у ставках та струмках заплавного лісу, що лежав на схід від останніх ферм Емондового лугу. Блукав він і піщаними пагорбами. Хоч багато хто в межиріччі вважав їх злощасним місцем. Якось він разом зі своїми найліпшими приятелями, Метом Коутоном та Переном Айбарою, навіть дістався аж до підніжжя й А так далеко від рідної домівки більшість мешканців Емондового лугу ніколи не заходили. Для них неабиякою пригодою був навіть вояж у сусіднє село, Сторожовий пагорб чи Девенрайт. І в жодному з цих місць не зустрів він нічого, що змогло б його налякати. Проте сьогодні Західний ліс був не таким, яким Ранд його пам'ятав. А чоловік, здатний зникнути отак в одномить, може в одномить і з'явитися знову. Можливо, навіть під самим носом Ранда. «Батьку, не варто шукати!» Тем здивовано зупинився, а Ранд натягнув глибше каптур свого плаща, приховуючи заширіле обличчя. Мабуть, твоя правда. Який, хосен, шукати те, чого нема? А надто гаяти час, коли нам треба чим швидше дістатися селища і десь знайти прихисток від цього вітру. Так, а було б не зле викорити люльку, мрійно мовив тем, та перехилити кухоль Елю у затишному куточку. Раптом його обличчя розпилося у широкій усмішці. А ти, гадаю, не від того щоб спіткатися з Егвейн. Ранс промігся на вимучену посмішку. Серед усіх речей, які наразі обсідали його думки, донька мера була аж ніяк не на першому місці. Наче йому нема чим перейматися і без цього. Останнім часом, коли б вони не зустрілися, вона незмінно примудрялася його спантеличити. Сама ж вона, і це було найгірше, схоже, навіть не помічала цього. Ні. Він точно не хотів наразі думати ще й про Егвейн. Юнак сподівався, що батько не помітив його замішання із страху. Але Тем раптом промовив. Не забувай про полум'я, хлопче, і про порожнечу. Тем давно вже навчив Ранда цій незвичній вправі. Сконцентруватися на однісінькому пломінчику і спалити на ньому всі емоції, що тебе переповнюють. Страх ненависть, гнів, доки твій розум не спорожніє. Злийся з казав Тем, і ти зможеш усе. Ніхто в Емондовому лузі не казав таких речей, лише Тем. І попри те, Тем зі своїм полум'ям та порожнечою щороку перемагав на турнірі лучників на Белтайні. Ранд вважав, що цього року і він матиме шанс на перемогу, якщо йому вдасться звільнити свій мозок. Спогадування Тема про цей трюк означало, що він усе запримітив, проте більше про це жодним словом не обмовився. Тем прицмокнув на Беллу, зрушуючи кобилу з місця. І батько, із сином пішли далі. Старший чоловік вступав розмірено, наче нічого особливого не трапилося і трапитися не може. Хотів Берант мати таку витримку, він намагався викинути все зайве з голови, але в думках його знов і знов з'являвся вершник у чорному. Йому хотілося вірити, що тем має рацію, що вершник існував лише в його уяві. Але він надто яскраво пам'ятав ненависть, яку випромінював чужинець. Ні, хтось там справді був, і цей хтось бажав йому зла. І Рант продовжував раз у раз озиратися, доки вони з батьком не опинилися серед гостроверхих солом'яних дахів Емондового лугу. Селище розпочиналося одразу ж за західним лісом. Узлісся впритул підступало до висілків, а окремі дерева забігли аж до сільських вулиць і стояли між міцними каркасними будинками. Місцевість полого спускалася на схід. Далі розкинулася клаптикова ковдра сферм, ферм, ланів та пасовиськ, розкреслених живоплотами. Там і тут поплямована латками гайків та байраків. Рівнина тяглася аж до заплавного лісу, помереженого незвичайними ставками та потічками. Земля на захід звідси була не менш плодючою, а пасовиська майже щороку вкривалася пишною травою але ферми в західному лісі можна було на пальцях порахувати. Та й вони уривалися за багато миль до піщаних пагорбів, не кажучи вже про ймлисті гори, маківки яких можна було розгледіти з Емондового лугу, далеко над верховіттям західного лісу. Дехто стверджував, що грунт надто кам'янистий, так, наче саме межиріччя в суціль не було всіяне скелями та брилами. Інші ж запевняли, що землі ці лиховісні. Варто було возу проминути перші будинки, як він обзавівся гамірним ескортом із дітлахів та собачих зграй. Бела незворушно трималася свого курсу, не звертаючи увагу на галасливу дрібноту, що роїлася у неї перед носом, бавлячись у квача та ганяючи обручі. Упродовж останніх місяців на вулицях не чути було дитячого сміху. Не видно було дитячих забавлянок. Навіть коли холоди відступили, страх перед вовками утримував малечу в чотирьох стінах. Мабуть, лише наближення Белтайну нагадало їм про ігри та розваги. Близькість свята позначилася й на дорослих. Навсі ж розчинилися широкі віконниці, і майже у кожному вікні вимальовувалася постать господині котра витрясала простирадла або вивішувала перини, перекинувши ті через підвіконня. Байдуже, зазеленіють дерева чи ні, але жодна жінка не дозволить Белтайну розпочатися, не впоравшись із передсвятковим прибиранням. На кожному подвір'ї було натягнуто мотузки, на яких порозвішувано килими. І дітлахи, котрим не пощастило врятуватися втечею, зганяли на них своє розчарування, лупцюючи бідолашні плетеними вибивачками. Чи не на кожному даху балансував господар дому, перевіряючи, витримала стріха зимову негоду, чи треба кликати кен на бує, покривельника. Тем безперервно зупинявся, аби перекинутися кількома словами із зустрічними. Оскільки вони зрандом кілька останніх тижнів безвелазно просиділи у себе на фермі, сельчани цікавилися, як справи за межами їхнього селища. Лише кілька мешканців ферму в західному лісі були тут. Тем розповідав про шкоду від зимових буревіїв, що лютували сильніше, ніж минулої зими, про мертвонароджених ягнят, про чорні лани, на яких вже мала би зеленіти Озимена, про голі Пасовиська, про зграї круків, що кружляють там, куди вже мало би повернутися з вирю співоче птаство. Невеселі розмови під час приготування до свята. Селяни тільки хитали головами. Скрізь такі ж погані справи, як і тут. Скрізь. Більшість чоловіків, згорбившись, зітхали. Що ж, якось переживемо, як буде на то воля світла. А інші усміхалися й додавали. А як не буде, ми однаково переживемо. Така була вдача у більшості мешканців межиріччя. Люди, котрим доводиться бачити, як град нищить їхні посіви, як вовки розривають їхніх ягнят, легко не здаються. А просто розпочинають усе знову. Хай це повторюється чи не щороку. А тих, хто здається, уже давно нема серед живих. Тем не став би зупинятися заради Віта Конгара. Якби той не простягнув ноги у поперек вулиці, так, що треба було або зупинитися, або дати Белі його переїхати. Ці дві родини, Конгари і Копліни, так попереженювалися, що тепер годі розібрати, де закінчується одна і починається інша. А ще від сторожового пагорба до Девенрайда, а може аж до Таринського перевозу, знали їх як ворохобників і баламутів. «Убрана Альвіра! Чекають на мене і на оце! Віта проказав тем, киваючи на діжку на віску. Але кощавий чоловік із кислим обличчям і не думав забиратися з дороги. Він розпостався на сходинках власного ганку, а не на даху, хоча покрівля на його халупі, очевидь потребувала рук майстра Буї. Від ніколи не мав охоти розпочати якусь справу або завершити вже розпочату. Втім, такими були чи не всі копліни та конгари крім тих, котрі були ще гірші. «Що ми збираємося робити з найнів, Альторе?» з притиском запитав Конгар. «Не така мудриня потрібна нам в емондовому лузі». Темприрачено зітхнув. «Це не наша справа, Віте. Мудриною опікуються жінки». «Ні, ми маємо втрутитися, Альторе. Вона сказала, що ця зима буде теплою». І пророкувала добрий урожай, а тепер варто спитати її, що вона чує у вітрі, як вона лише визвіриться на тебе, ще й ногою тупне. Якщо ти її запитував у неї так, як ти завжди це робиш, Віте, намагаючись надратуватися, відказав Тем, вважай, тобі пощастило, що вона не уперіщила тебе тим ціпком, що завжди має при собі. Ну добре, а тепер я повинен доправити це бренді. «Найднів Альміра замолода бути мудриною, Альторе. Якщо жіноче коло не хоче нічого з цим удіяти, це мусить зробити рада селища». «Яким боком ти до мудрині? Віта Когнар?» – запитав розгніваний жіночий голос. Віт сіпнувся, побачивши, що на порозі хатини з'явилася його жінка. Дейс Когнар мала суворе обличчя і була вдвічі ширша за свого чоловіка, хоча при цьому на ній не було і унції і жиру. Вона уп'ялася очима у Віта, взявши руки в боки. «Спробуй ще лізти до справжнього чого кола, і я подивлюся, як тобі засмакує їсти те, що сам собі накуховариш. І не на моїй кухні. І як тобі буде самому прати свої лахи та розстеляти собі спати. І не під моїм дахом». «Послухай, Дейс!» – закрутився Віт. «Я ж лишень...» «Прошу пробачити мені, Дейс!» – скористався ситуацією Тем. «І ти, Віте! Хай з вами обома буде світло!» Він знову зрушив Белу з місця, змусивши її обійти сидячі мощі, що заступали їм шлях. Наразі Дейс не бачила нікого, крім свого чоловіка, але ще мить і вона могла втямити, з ким розмовляв від. Саме тому Тем з Рандом не зголошувалися зупинитися, аби щось перехопити чи пропустити келишок, Адже варто було якійсь поважній господині з Емондового лугу побачити Тема, як вона ставала в стійку, наче мисливський собака, що занюхав кролика. Не було серед них такої, яка б не мала на прикметі ідеальної жінки для удівця з доброю фермою навіть якщо та ферма знаходиться в західному лісі. Ранд поспішав забратися геть так само, як і Тем. Може, навіть ще дужче. Його теж інколи заганяли в глухий кут, коли Тема не було поблизу, та так, що не вдаючись до грубощів, годі було втекти. Всаджували хлопця на ослінчик біля кухонної груби, напихали його печивом, медяниками, пирогами з м'ясом, а поміж тим, Господині так і зважували, так і обміряли гостя очима, та ще й так точно, наче користувалися вагами або мірною стрічкою. І кожна не забувала запевняти хлопця, що цей частунок не йде в жодне порівняння з тими смаколиками, які виходять з ручок її сестриці-удовиці, рідної чи в перших або в других, майже її однолітки, хіба що трохи старшої. Тем теж не молодшає, приказувала зазвичай господиня. Добре, що він так любив свою жінку, адже це означає, що він буде добрим чоловіком і наступній своїй дружині, але досить йому вже носити жалобу. Тему доконче потрібна добра жінка, адже це безперечна правда, що чоловік не здатний дати собі раду без жінки. Жінка завжди подбає про нього та й не дасть ускочити в халепу. Найгірше було, коли господиня після такого вступного слова замислювалася, а тоді питала підкреслено-побіжно, скільки ж наразі років тему. Як і більшість мешканців межиріччя, Ранд мав досить таки затяту вдачу. Деякі чужинці стверджували, що непоступливість узагалі була головною рисою тутешнього люду, і той люд, мовляв, міг би повчити впертості мулів, а не похитності каміння. Господині ж були загалом добрими і привітними жінками, але Рант страх не любив, коли його до чогось підштовхують. А з ними він почувався так, ніби його підганяють палицею. Тому він йшов швидкою ходою, бажаючи, щоб Тем поквапив Беллу. Незабаром вулиця вивела на Галявину. Широкий майдан посеред селища, зазвичай расно вкритий травою. Проте цього року тут, серед жовтувато бурої торічної трави та голої чорної землі, лише ДНД прорізалися цятки свіжої зелені. Перевальцем ходили з гайки гусей, придивлялися блискучими круглими очицями, чи не знайдеться чогось дзьобнути, але не знаходили нічого, що вартувало б їхньої уваги. Ген хтось прив'язав до кілка на віддійну корову. Щоби хоч трохи пощипала миршавої травички Ближче до західного краю галявини, з-під скелі, що виходила тут на поверхню Вибивалося винне джерело Це джерело ніколи не пересихало Потік з нього струменів з такою силою, що за виграшки міг збити з ніг дорослого чоловіка А своєю назвою воно завдячувало свіжості та смаковитості своєї води Струмок швидко розширювався, перетворюючись на винну ріку, котра стрімко котила на схід свої води серед густо порослих верболозом берегів, котила аж до млина майстра Тейна, і ще далі, а вже там розділялася на дюжини потічків, що мережили собі болотяні нетрі заплавного лісу. Там, де струмок біг галявиною, Через нього були перекинуті два пішохідних містки з перильцями. Та ще один міст, ширший за інші, і досить міцний, аби ним міг проїхати фургон. Далі за фургонним мостом – північний шлях, що йшов від сторожового пагорба і таринського перевозу. Ставав старим шляхом, який тягнувся аж до Девенрайда. Чужоземці іноді потішалися з того, що одна і та ж дорога Має дві різні назви – у північній та південній частинах. Але так воно було завжди, принаймні, наскільки пам'ятали в Емондовому лузі. А значить, так воно і мало бути. Для місцевих цього було цілком достатньо. За містками вже йшли приготування до свята. Там було насипано кургани для святкових багать і заготовлено три стоси дров, кожен завбільшки як будинок. Багаття, звісно, треба розпалювати на чорній землі, а не на галявині, навіть якщо та гола, як зараз. А святкові ритуали, що не проходитимуть біля багать, відбудуться на галявині. Неподалік винного джерела, 12-ролітніх жінок, неголосно співаючи, встановлювали весняний стовп. Стовбур стрункої ялини, позбавленої усіх гілок, підіймався на 10 футів над ямою, котру жінки Викопали заздалегідь. Зграйка дівчат, ще занадто юних, аби заплітати волосся в косу, сиділи підібгавши ноги. І заздрісно спостерігали за жінками, час від часу підспівуючи їм. Тем в'їкнув на Беллу, аби йшла веселіше. Втім, вона цілковито це проігнорувала. Ранд старанно відводив очі від того, що роблять жінки – Завтра вранці чоловіки удаватимуть, що здивовані появою стовпа. Потім, о півдні, незаміжні жінки танцюватимуть навколо нього під спів неодружених чоловіків і заодно прикрашатимуть довгими барвистими стрічками. Ніхто не знав, чому і з якого часу повелося так робити. Ще один звичай, який існував завжди. Але це був привід поспівати та потанцювати, а для цього у межеріччі іншого приводу ніколи й не потребували. Зранку до вечора під час свята Белтайну, люди співатимуть, танцюватимуть і вгощатимуться. А ще змагатимуться в ходьбі. Та й не тільки в ній. Призи отримують не лише найкращі лучники, а й ті, хто покаже найкращі вміння вправлятися з пращею або з короткою палицею. Будуть і змагання з розгадування загадок та головоломок з перетягування каната, з підняття та метання важких речей. Будуть призи найкращому співаку та танцюристу, а також найкращому скрипалю, найспритнішому стригалю овець і навіть найліпшим гравцям в кулі та в дротики. Белтайн святкують тоді, коли весна явно і невідворотно вступає в свої права, коли народжуються перші ягнята та з'являється перша прорість. Але попри те, що холоди не хотіли відступати, ніхто й помислити не міг, щоб відкласти свято. Усі хотіли трохи поспівати і потанцювати. А на довершення всього, якщо тільки чутки були правдивими, на Галявині планувався грандіозний фаєрверк. Звісно, якщо перший цього року мандрівний крамар, вчасно дістанеться селище. Майбутній фаєрверк жваво обговорювали і старе, і мале. Востаннє таким видовищем у селі милувалися років десять тому, і досі про це згадували. Корчма-винне джерело розмістилася зі східного краю Галявини, неподалік фургонного мосту. Перший поверх будівлі був складений з річкового каменю, а під викладений з брил, які за чутками ще давнину привезли з гір. Побілені стіни другого поверху видавалися вперед круг усього будинку, нависаючи над першим поверхом. Тут, у задніх кімнатах, мешкав Бранделвін, Альвір, хазяїн корчми та мер Емондового лугу впродовж останніх 20 років з жінкою та дочками. Дах з червоної черепиці єдиний на все селище, виблизкував під неяскравим сонячним промінням, увінчаний доброю дюжиною високих коминів. Над трьома куминами наразі вився димок. Біля південної стіни будинку, далі від струмка, виднілися залишки підморівка іншої, значно більшої будівлі, яка подейкували, колись теж була частиною корчми, а тепер посеред цих руїн ріс височезний могутній дуб, кроків тридцять завширшки, розкинувши гілки як людський тулуб завтовшки. Влітку бран Альвір. Розставляв столи та лави просто в затінку його віття, густо вкритого зеленим листям. І відвідувачі могли насолоджуватися питвом та легеньким вітерцем, ведучи приємну бесіду, а може і розклавши дошку для гри в камінці. «Ось ми і на місці, хлопче!» Тем потягнувся було до віжок, але Бела стала перед таверною раніше, ніж він їх торкнувся. «Знає, дорогу краще за мене», – реготнув він. З останнім поскрипом коліс на порозі свого закладу з'явився бран Альвір, як завжди ступаючи дивовижно легко, як для такої статури. Він був чи не вдвічі ширший за будь-якого чоловіка в селищі. Його округле обличчя, оточене згори ріденькою бахрімкою сивого волосся, прорізувала широка усмішка. Попри непривітну погоду – Руки в нього були голі по лікоть, а могутній стан прикривав бездоганно білий фартух. На грудях виблискував срібний медальйон, що зображав Терези. Цей медальйон, а на додаток до нього ще й повномірний безмін, на якому Бран Альвір зважував монети купців, котрі приїздили до Емандового лугу з Бейрлона, по вовну або тютюн, слугували емблемою посади мера. Бран надягав цей медальйон лише тоді, коли мав справу з купцями, а також на свята та весілля. Сьогодні він мав на собі медальйон з самого ранку, адже сьогоднішня ніч буде нічю зими, нічю перед Белтайном, коли всі чи не до ранку ходитимуть з будинку до будинку, обмінюючись дешевими подарунками, пригощаючись всюди потроху та вихиляючи чарочку. Після такої зими, як ця, подумав Ранд, йому, мабуть, здається, що ніч зими важлива нагода не чекати наступного дня. «Теме!» – вигукнув мер, поспішаючи на зустріч прибулим. «Хай буде зі мною світло! Я радий нарешті бачити тебе!» «І тебе, Ранде! Як ти, хлопчику?» «Добре, майстре Альвіра!» – відповів Ранд. «А ви, як поживаєте, сер?» але Бран уже знову переніс увагу на Тему. Я почав було хвилюватися, що цього року ми залишимося без твого Бренді. Раніше ти ніколи не змушував нас так довго чекати на себе. Цими днями я не відчував великого бажання виїжджати з ферми, Брани, відказав Тем. Навколо вовки лютують, та й погода не надто сприятлива. Хотілося би мені почути хоч від когось щось інше. «Не лише про цю кляту погоду», – хмикнув Бран. «Усі нарікають на неї, а дехто не хоче поміскувати тверезо і чекає від мене, що я зміню погоду». «Щойно двадцять хвилин товкмачив майстрині Альдонел, що я не можу вплинути на приліт лалек. Не знаю навіть, що вона хотіла від мене», – похитав він головою. «Це погана прикмета», – проскрипів голос у них за спинами. Коли в Болтай на дахах не гніздяться лелеки. Кен бує вайлуватий, темний, наче старий окоренок. Пишкандибав до тема та брана і зупинився, спершись на оціпок, майже такий само довжелезний та сучкуватий, як і його хазяїн. Він косив очками намистинками одразу на двох чоловіків. А буде ще гірше. Згадайте тоді мої слова! Ти, схоже, у віщуни подався! Взявся прикмети витлумачувати? Сухо поцікавився тем. А може ти слухаєш вітер, наче мудриня? Чого-чого, а вітрів тут вистачає? Деякі і народжуються неподалік. Може ти сміятися скільки завгодно, бухнув Кен, але без тепла земля не завруниться, і до жни в багато комор спорожніють. Наступної зими в межріччі не залишиться нікого, крім вовків і круків. І то, що добре, якщо наступної. Можливо, це все ще буде ця зима. Ну і що це все має означати? Різко промовив Бран. Кен дивився на них похмуро. Я, доброго слова, про найнів Альміру не скажу. Ви це знаєте. По-перше, вона ще надто мала. Аби... Але не в цьому річ. Жіноче коло, схоже, дибки стає, коли рада селища хоч словом прохопиться про їхні справи. А до наших справ вони пхають свого носа, коли їм тільки заманеться. А так буває майже завжди. Чи принаймні так здається? Кенне, не витримав тем, до чого та твоя балачка? До чого, Альторе? Спитай мудриню, коли закінчиться зима. І вона розвернеться і піде геть. Може, вона не хоче ділитися з нами тим, що чує у вітрі? Може, вона чує, що ця зима не скінчиться ніколи? Може, вона триватиме, аж допоки колесо обернеться і настане кінець епохи? Ось у чому тут сенс. «А може, вівці почнуть літати?» – відказав на це Тем. Бран здійняв руки до неба. «Хай світло береже мене від дурнів! Кен, ти належиш до ради селища!» А наразі поширюєш тут коплінівську маячню. Послухай, що я тобі скажу. У нас і так проблем по саме горло. А ти... Хтось шарпнув Ранда за рукав і зашепотів йому у самісіньке вухо, відвертаючи увагу від суперечки старших чоловіків. Ходімо звідси, Ранде, поки вони сперечаються. Інакше до роботи припряжуть. Ранд поглянув униз і мимоволі посміхнувся. Мет Коутон присів за візком, склавшись удвічі, наче той лелека, аби його не помітили тем і бран, із Кенном. Карі очі Мета, як завжди, пустотливо поблискували. «Ми з Девом упіймали величезного старого Борсучиська. Він страшенно ремствує, адже ми витягли його з нори. Ми збираємося випустити його на галявині і подивитися, як дівчата кинуться в розтіч». Грант посміхався, тепер від вуха до вуха. Йому ця витівка вже не здавалася такою кумедною, якою здалася би рік тому. Але Мед, схоже, ніколи не подорослішає. Він кинув погляд на батька. Чоловіки, звівши голови до купи, продовжували говорити всі водночас, поринувши у дискусію. Він теж заговорив стиха. Я обіцяв батькові допомогти вивантажити сидер. Я знайду тебе пізніше. Тягати бочки, закотив очі до неба Мед. Та хай воно усе западеться. Я краще би грав у камінці з малою сестричкою. Добре, забудь про Борсука, я маю для тебе щось краще. У нас в межиріччі є чужинці. Учора ввечері... На якусь мить Рандові перехопило дух. Вершник? Запитав він із притиском. Чоловік у чорному плащі і на чорному коні. І вітер цей плащ не розвіває. Мед похлинувся посмішкою і зашепотів ще хрипкіше, ніж раніше. «То ти теж його бачив?» «Я гадав, його бачив лише я. Не смійся, Ранде, але він мене нажахав!» «Я не сміюся, мене він теж налякав. Можу заприсягнутися, що він мене ненавидить і хотів убити». Ранд здригнувся. Досі йому ніколи на думку не спадало, що хтось може хотіти його вбити. Насправді хотіти його вбити. Такі речі ніколи не траплялися в межі річі. Кулачна бійка, так. Може, ще боротьба. Щось таке, але не вбивство. Не знаю, Ранде, ненависть чи ні. Та моторошний він був, це точно. Він нічого такого не робив, лише сидів на о тому своєму коні, і зирив на мене, отамочки, відразу за селом. Але ніколи в житті я ще так не лякався. А тоді я звів очі на якусь мить. А це було не так легко зробити, май на увазі. Потім подивився знову, а його вже нема. Кров та попіл. Минуло три дні, а він мені ніяк не йде з голови. Увесь час озирався, що там у мене за спиною. Мед спробував розсміятися, але сміх вийшов схожим на каркання. «Кумедно, що робить з людиною переляк? Думки химерні зринають. Я навіть подумав було, лише на хвилину, звісно, що це міг бути морок». Він ще раз спробував засміятися, але цього разу не спромігся видати хоч якийсь звук. Ранд набрав повітря у груди. Тоді почав казати на пам'ять, чи то нагадуючи собі, чи то з якоїсь іншої причини. Морок і всі відступники ув'язнені в Шайолгулі, за великим гнилоліссям, ув'язнені творцем у мить творіння, ув'язнені до віку. Рука творця захищає світ, і світло сяє для нас усіх. Він іще раз глибоко зітхнув і заговорив знову. До того ж, Якби він навіть звільнився, навіщо пастеру вночі вештитися в межиріччі та спостерігати за хлопцями з ферм? Не знаю, але знаю, що цей вершник був... Він був лихий. Не смійся, голову даю на відсіч. Може це був дракон? Та у тебе дивлюся бадьорих думок, хоч греблю гати, буркнув Ранд. Даси сто очок уперед, самому Кеннові. Моя матуся завжди казала, якщо не виправлюся, по мене прийде відступник. А тут я бачу викопаного Ішамаеля чи Агінора. То, може, це і був відступник? Матері завжди лякають дітей відступниками, відрізав Рант. Але діти зазвичай це переростають. Якщо вже ти завів про це мову, то чому, наприклад, не людина Тіні? Мед глипнув на нього. Я не пам'ятаю, коли я востаннє так перелякався. Ні, я взагалі ніколи ще так не лякався і не соромлюся зізнатися в цьому. Я теж, батько вважає, що мене наполохали тіні між деревами. Мед похмуро кивнув і обіперся об колесо візка. Мій татусь поставився до цього так само. Я розповів деву та й еламу довтрій. Відтоді вони зиркають на всібіч, як ті соколи але нічого такого не бачили. Елам вирішив, що я спробував його розіграти. Дев гадає, що то був хтось із старанського перевозу. Прокрадався поцупити вівцю чи курку. Куроцап, отакої. Він ображено замовк. Хай там як, а може це і справді якась дурниця? Помовчавши, відізвався Рант. Може це і справді, вівцекрат? Він спробував подивитися на це такими очима. Проте уява намалювала йому вовка, що заступив місце кота біля мешачої нірки. «Не знаю, але мені не сподобалося, як він на мене дивився. І тобі, схоже, теж, судячи з того, як ти смикнувся, коли я заговорив до тебе. Мусимо комусь про це розповісти». «Мете, але ж ми вже розповіли, і ти, і я». І нам не повірили. Невже ти гадаєш, що нам удасться переконати майстра Альвіра в існуванні цього типа, якщо він його не бачив? Він відійшла нас до найнів, щоби вона подивилася, що з нами не так. Але ж ми обидва його бачили. Ніхто не подумає, що й тобі й мені він просто примарився. Ранд енергійно почухав потилицю, не знаючи, що сказати. Мед був осудовиськом на все село. Небагатьом поталанило уникнути його витівок. Його згадували, що разу варто було шалепнути у калюжу мотусті спранням, чи по прузі розтепнутися на півдорозі. І неважливо, що мета не було витко поблизу. Ніхто нічого доброго від нього не чекав. Трохи згодом Рант проказав. «Твій батько вирішить, що це ти мене намовив». Амій? Він кивнув погляд поверх візка туди, де продовжували розмовляти Тем, Бран та Кен. І стикнувся очима з батьком. Мер усе ще вичитував Кенна, який наразі слухав того, зберігаючи похмуре мовчання. Доброго ранку, Метриме, привітно мовив Тем, посуваючи одну діжку із бренді ближче до краю візка. Бачу, ти прийшов допомогти Ранду з цим сидром, молодець. Мед скочив на ноги при першому слові Тема, і наразі заткував потроху. «Доброго ранку вам, майстре Альторе! І вам, майстре Бує! Хай осяє вас світло! Мій татусь послав мене...» «Не сумніваюся, що він послав тебе у справі», – сказав Тем. «І не сумніваюся, що ти вже його завдання виконав. Адже ти не якийсь огинайло. Добре, хлопці, чим скоріше ви перетягнете сидер до льоху майстра Альвіра, тим скоріше побачите менестреля. Менестреля? Вигукнув мед, зупинившись на півкроку. Аранд тієї ж миті запитав, а коли він тут буде? За життя Аранд бачив лише двох менестрелів, котрі завітали до межиріччя. Та й то, першого, ще сидячи на темовому плечі. Тільки подумати, що на Белтайні буде справжнісінький менестрель з арфою, з флейтою, з купою оповідок і всім, що до нього належиться. Емондів Дівлух згадуватиме це свято і через 10 років, хай навіть на ньому не буде феєрверків. «Дурня!» – прокричав Кен, але замовк, перехопивши погляд Брана, в якому проглядав увесь авторитет посади мера. Тем зіперся на драбку воза, а лікоть вмістив на барилі з бренді. «Так, мене менестрель уже тут!» «Майстер Альвір каже, що він наразі відпочиває в його корчмі!» «Приїхав глупою ночі, наче так і треба!» Осудливо похитав головою корчмар. Гамселив у двері доки розбудив усіх в домі. «Якби не свято, я б сказав йому власноруч завести свою конячку до стайні, «І влаштуватися там на ніч разом із нею. Менестрель він чи не менестрель? Уявіть собі, примандрувати отак поночі. Ранд здивовано вибалушив очі. Ніхто не подорожує вночі, а надто в такі часи, як оце зараз, та ще й наодинці. Покривальник знову прохарамаркав щось, цього разу так тихо, що Ранд розібрав хіба слово чи два. Божевільний та протиприродно. «Але ж плащ на ньому був не чорний?» Зненацька запитав Мед. Бран розреготався, аж заколихався його чималий живіт. Чорний. Він мав на собі такий сам плащ, як у всіх менестрелів. Що мені довелося бачити. Латка на лаці І така мішанина кольорів, що годію явити. Рант аж сам підскочив, почувши свій регіт. Голосний Сповнений щирого полегшення. Уявити собі, що жаский вершник у чорному виявиться менестрелем, було кумедно. Проте він збентежено прикрив рота рукою. «Бачиш, теме», – промовив Бран, «у нашому селищі цієї зими не часто можна було почути сміх. А тепер навіть плащ менестреля є хорошою нагодою посміятися». Лише через це варто було витратитися і провести його сюди, з Бейерлона. «Кажіть, що хочете», – раптом прорізався голос у Кена, «а я все ще одно вважаю, що це дурне марнотратство. Так само, як і ці фаєрверки, по які послали під твоїм тиском». «Отже, фаєрверк теж буде?» – зрадів Мед, а Кен тим часом провадив своє. «Вони мусили бути тут ще в тому місяці». Разом з першим сьогорічним крамарем. Але крамар так і не приїхав. Чи не так? Якщо він не з'явиться до ранку, що ми робитимемо? Влаштуємо ще одне свято, аби запустити ці штуки? Звісно, якщо він їх узагалі привезе. Кенне, зітхнув тем, ти довіряєш людям, не більше за мешканців Таранського перевозу. Тоді ж де він? Скажи мені, Альторе. «Чому ви нам нічого не розповіли?» – ображено вигукнув Мед. «Все селище раділо б, чекаючи на крамаря, так само, як раділо, чекаючи на мене стреля. Чи майже так само? Ви ж бачите, як усі обговорюють навіть можливість побачити феєрверк?» «Бачу», – відказав Бран, глянувши сизим оком на покрівельника. «І якби я був упевнений, від кого пішли ці чутки, якби я, наприклад, знав, Хто це нарікав на дорожнечу там, де його міг почути люд, попри те, що було домовлено тримати ці речі в таємниці? Кен відкашлявся. Цей вітер занадто пронизливий для моїх старих кісток. З вашого дозволу, я піду попрошу майстриню Альвір приготувати мені трохи гарячого вина, аби я міг зігрітися, мере Альторе. Він ще не доказав останні слова. А вже квапливо попростував до готелю. Коли двері за ним зачинилися, Бран зітхнув. Інколи мені спадає на думку, що найнів має рацію щодо... Та нехай. Наразі це неважливо. А ви, молодь, подумайте. Це правда, що кожен у селі радітиме феєрверку. Але феєрверк поки що тільки чутка. Уявіть собі, як почуватимуться люди, якщо попри їхні очікування... Крамер не з'явиться вчасно, а через таку погоду невідомо, коли він зможе сюди дістатися. Менестрелю вони зраділи б в 50 разів сильніше. Якби ще й він не прийшов, вони почувалися б ще в 50 разів гірше, задумливо промовив Рант. Навіть Белтайн не покращив би їм настрою по-справжньому. Маєш голову на плечах і можеш нею користуватися, якщо захочеш. Зауважив Бран. «Одного дня він сидітиме на твоєму місці в раді, Тема. Згадаєш мої слова. Та він і зараз впорався, би там не сугірш деяких, кого я навіть називати не хочу». «Але це не допоможе розвантажити воза», кинув Тем, передаючи меру до рук перше барильце з Бренді. «А я не можу дочекатися місця біля каміна, люльки, та кухля Елю. Він завдав друге барильце собі на плече. Гадаю, Ранд був вдячний тобі за допомогу. Метриме. І пам'ятайте, чим швидше сидір опиниться в льосі. Коли тем із Браном зникли в корчмі, Ранд подивився на приятеля. Тобі не обов'язково допомагати. Де в того борсука довго не втримає? А чому б і не допомогти? Без особливих надій у голосі промовив Мед. «І, як сказав твій татусь, чим швидше сидер опиниться в льосі?» Опропивши обома руками барильце, він підтюбцем попрямував до будинку. «Може, Егвейн десь неподалік?» «Помилуватися, як ти витріщаєшся на неї, наче теля, що йде на заріз, така ж сама потіха, як і з тим борсуком. Рент затримався на мить, аби покласти на бідарку лук і сагайдак. Йому справді вдалося витіснити Егвень зі своїх думок. І це було досить незвично. Втім, вона має бути десь у корчмі. І навряд чи йому вдасться розминутися з нею. Він не бачив її вже кілька тижнів. «В чому справа?» – гукнув Мед від дверей корчми. «Я не казав, що зроблю все сам. Ти поки що не в раді селища». Стрепенувшись, Рент підхопив діжку і поквапився за метом. Може, її там і не буде. Дивно, але думка про таку можливість не поліпшила йому настрою.